20-åriga aktiebolaget Aero Transport, ABA, inviger i september en ny flygrikslinje. Bland passagerarna ombord är också radionsmanne Vägren. Idag börjar den reguljära flygtrafiken på sträckan Malmö, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Luleå. Det är Aero Falken, som varje dag ska göra denna Nils Holgersson färd fram och tillbaka. Klockan sju i morse, bör det iväg från Malmö. Och nu... Klockan 10.30 startar vi från Bromma. Vederleken är ju alltid lite opolit, i den här årstiden. Men blir det inte allt för mulet så bör vi få ganska stor glädje av geografin. Under 82-milafärden till Norrbotten. 12.05 ska vi vara i Sundsvall. Och klockan 14.20 i Luleå. Det blir ungefär en kvarts 20 minuters uppehåll för varje mellanlandning. 18.35 ska vi vara tillbaka i Stockholm igen och sen fortsätter falken vidare till Göteborg och återkommer till Malmö klockan 23.20 ikväll. Då är denna riksflyglinje vederbörligen invigd.